Salut! Sunt Victor Maxim și asculti episodul 1 din RaidCard. RaidCard este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri, încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea, Adevărul.ro, Pufoșenia.ro și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Readcard este primul podcast din România dedicat exclusiv industriei de media și advertising. Pentru prima ediție îl avem în invitat în studio pe Cătălin Nițulescu, unul dintre tinerii din publicitatea de la Malul Mării. Salut Cătălin! Salut Victor! Eu și Cătălin avem istorie împreună, ne cunoaștem de ceva timp, ne-am întâlnit prin soția lui care, este, care era la sala de fitness unde mergeam eu și vine dintr-o dată la mine în timp ce alergam pe bandă și îmi spunem, auzi am auzit că ai o firmă de publicitate, n-ai vrea să colaborezi și cu, cu prietenul meu pentru că atunci nu erați căsătoriți. Mi s-a părut interesant, am... Am încercat eu să colaborez cu tine, nu știu ce s-a întâmplat, am luat o pauză, și după aceea ne-am redescoperit. Între timp, Cătălin a evoluat și a făcut o agenție de media la Constanța, dar mai ales este unul dintre puținii tineri care își înființează o firmă de, de media și de în la malul mării, care știe cumva cum se mănâncă publicitatea în România, așa, pe pâine, mai uscată, mai. Proaspătă, mai crudă câteodată, se câștigă greu pâinea în, în media? Victor, răspunsul la întrebarea asta poate să vină formulat în feluri diferite, și depinde și de la cine vine. Vorbind despre Red Sign, despre agenția noastră de publicitate, care are și partea de producție, și parte de servicii, la noi treaba e delicată adică încă suntem la nivelul la care avem provocări. E loc de organizare și mai bună, vorbesc de bucătăria noastră internă și e loc și de o educare mai bună a clienților. Și când vorbesc de bucătăria noastră, cea mai mare provocare care ne dă nouă managerilor de marketing și producție publicitară bătăi de cap e partea de resurse umane. Tinerii noștri de pe piață, de pe piața muncii, care își doresc să îi angajăm cu salarii foarte mari, know-how zero și în rest toate drepturile pe care le impune legea și pe care nu le impune. Și ei să își doresc ca să aibă oportunitatea de a greși uh, non-stop fără să plătească, de a învăța fără să plătească și fără răspundere, și aici apare bătaia de cap a, a noastră, a managerilor, ca, ca să putem face firma a, rentabilă, să mulțumim clienții mai mult de 100%, chiar să-i uimim cu calitatea serviciilor, cu un personal a, neexperimentat și cu pretenții wow. Cătălin, nu știu dacă v-ați dat seama, este destul de tânăr. Cătălin, la ce vârstă ți-ai deschis firma? Firma, ca și formă juridică, am deschis-o la 20 de ani. Acum am 28. Wow. Da. wow. Deci de, de 8 ani de zile. Cum, cum este să fii tânăr la 20 de ani și să intri în industria de media și advertising? Pe o piață nu foarte bine dezvoltată, nu știu dacă ceilalți din țară care ne ascultă știu, dar Constanța nu este chiar în elitele publicității din, din România? toată lumea știe că într-adevăr cumva trendul în media se dă de la București, nici București nu este așa o meca advertising-ului ci meca advertising-ului în Europa să zicem este Londra cum, cum ai ajuns să, să experimentezi lumea reală advertising -ului? adică uite ce m pe tine, la mine, pe mine la tine este faptul că folosești destul de des termenii tehnici din, din media și advertising. Adică nu te-ai gândit să faci cărți de vizită la colț de stradă, te-ai gândit cumva să joci și în Liga Mare a Advertisingului. Da, Victor, la, la început, când am intrat în domeniul publicității, practic pe partea de design ofeream servicii și restul serviciilor de personalizări, producție publicitară, îl externalizăm îl subcontractam din dorința de a oferi clienților servicii full service și de a apela ei la un singur furnizor, de a avea bătăi de Cât de greu este, este să găsești un grafician bun? Pentru că, uite, și nici eu, nici tu nu știm să lucrăm cu acel Photoshop în mama măsii și uh, avem o mare problemă, deși avem viziune și știm cum trebuie să arate un lucru, adică noi am fi în stare să alegem dintre cinci modele care este cel mai bun sau am fi în stare să-i spunem graficianului ce are de, de făcut. Uh, totuși ai văzut că din experiența cu care a început deja uh, cu vorbirea noastră, uh, există o frustrare a faptului că nu, nu găsești oamenii necesari. Unde îi găsim? Unde îi căutăm? Sau cum, cum putem să-i facem ca ei să facă ce trebuie să facă bine? Pe partea de design, ca și pe producție, stăm slab cu partea de resurse umane pe constanța. Adică sunt foarte puțini oameni buni designer graficien foarte bun și cu experiență, care au experiență și de DTP, de pe partea de producție, ca să poată să optimizeze designul ul pe, e, pentru departamentul de producție. E, și acei oameni, de obicei, au locul lor bine stabil, lucrează undeva, sunt plătiți ok și nu au de ce să migreze, ca să putem noi să-i să aducem la noi în echipă ca să... Alternativa a doi să luăm un om neinițiat, care a terminat studii de artă sau de ceva legat de IT, ca să aibă oarecum know-how pe basic, pe partea de design, e o adevărată aventură. Adică, nu știi de peste cine dai, legea favorizează angajații, practic, ex, fac ei experimente în firma ta și pe banii tăi și tu trebuie să te bazezi pe al șaselea simți și pe niște reacții chimice acolo în legătură cu el pe partea de producție se întâmplă același lucru pe partea de producție oamenii buni din Constanța și din apropierea Constanței sunt deja ancorați, lucrează într-o echipă mai mult sau mai puțin pro pentru că... La Constanța sau în altă parte a țării? Nu, la Constanța, vorbim, vorbim de zona Constanței pentru că urmează să-ți dau și câteva detalii, un mic feedback, feedback din, din resursa umană din țară pe care eu l-am experimentat de curând pe zona Constanței, la fel și pe partea de producție, oamenii buni sunt puțini. Care sunt buni? Îi numărăm pe degete că noi ne cam știm între noi concurența, prietenii noștri concurenți, că mai comunicăm, mai colaborăm, ne mai completăm între noi, doar că toți au cam aceleași minusuri cu oamenii. Managerul se luptă ca un pompier să stingă incendii create de angajați, lucruri nerezolvate sau făcute incomplet de câte angajați. Aici o problemă și de mentalitate și de pregătire. Nu există cursuri pe partea de producție publicitară și montaj. Nu există cursuri um, la nivel local, dar nu există nici prin țară. Sunt niște tentative, dar nu sunt făcute pe Deci pro... cumva e și vina noastră oamenilor din media, da, pentru că nu da. ne trainuim oamenii care vor deveni lucrători în domeniul nostru. Da, problema este la nivel mare, adică la nivel național. Nu știu cum e în afară exact, um, dar la, la nivel național problema este către toți producătorii. Vorbesc aici de partea de producție. Pentru că cine ar putea să facă un curs de producție publicitară complet și complex? O asociație de producători. O asociație de prestatori de servicii din producție publicitară. Care există, care de există, dar ca cum știți și alte asociații de patronate, e, nu nișate pe producție publicitară. Lucrurile sunt un pic făcute superficial, de Car, fațadă, de oameni în etate care nu sunt prea deschiși la, la nou și la... Mai vor ieși niște fonduri europene, e, să mai ciugulească și gura lor ceva. Exact. Oriceva. Adică își urmează mai mult interesul personal decât un cel, un obiectiv care să ajute pe toată lumea. Și aici mai pare Care pur... de altfel se găsește în actul al înființării acelei asociații. Exact. exact. E, și cum nu putem prea mult să influențăm aceste entități ar însemna ca noi să ne autosemnalăm, noi uh, concurenții de pe piață, dar din aceeași, aceeași oală, să ne unim pe partea asta și să ne stabilim o politică comună în care să ne punem tot know how uh, pe masă și să uh, ne-l structurăm și să ne stabilim un training pentru oameni, uh, pentru angajații noștri, actual și viitor, pentru că oamenii uh, poate să migreze, poate să plece din țară, uh, mai investi în așa ceva, în, în, în ideea în care probabil ai putea să faci hunting după aceea, adică să-ți să atragi oameni în firma ta care să lucreze și să fie buni? Da, mi-aș dori să investez, dar ide idealul ar fi ca, această, ca acest training să fie făcut de o entitate e, neutră, adică mai degrabă de, pentru, de o asociație de e, furnizori, adică furnizorii, de exemplu, de la Oracle, care ne, e, ne livrează nou autocolant da. și, într-adevăr, oferă traininguri. Plătite în țară mai puțin, mai mult prin Germania, de exemplu, adică la nu ne sunt foarte accesibile, iar trebuie să se unească. Producătorii de materii prime pentru firme luminoase, producătorii de autocolant și să facă training-uri măcar online, dacă nu, dacă nu și... În practică, să Interesantă viziunea. N-am mai Exact, până acum. Pentru că ei au interes să ne vândă noi materiale și ca noi să le valorificăm și să avem comenzi și să Se le, le facem corect și să, să le, le facem pro, corect. exact, să avem da. un produs finit pro, atunci susținerea lor ar fi foarte, foarte binevenită. Și ei ar putea să facă chiar o asociație în, în scopul ăsta. Și atunci n-ar mai interveni problema variantei inițiale pe care ți-am spus-o, adică să ne asociem noi ca și parteneri, dar concurenți în același timp și să facem noi training. Pentru că ar apărea discuția, ar apărea. A puțină lipsă de etică. Și a încurajat de de... migrarea de fapt. Da, și de fapt angajații noștri s-ar plimba haotic de la o firmă la alta crezând că acolo îmblă când cu în coadă ceea ce nu e adevărat. Ar fi o iluzie care ar deruta mai mult. Însă o, o entitate neutră, care are și interes să ne vândă nou material deci are și interes financiar spre a ne ajuta par forma ar forma un vehicul bun de trăit. Merge publicitatea la Malumării, la Constanța? Merge într-un mod bizar. Adică merge, merge, dar merge pentru că avem litoral, dar merge într-un mod mai ciudat. Pentru că avem aici două tipuri de clienți, în primă fază, pe care așa mai, mai în mare împărțiți, clienți mai mari și clienți medii spre mici mai degrabă. Adică clienții de, clienți mici fiind cei de sezon, cei de sezon care nu au uh, un departament de marketing, uh, discută direct cu managerul sau cu patrulă. Vine Neavasile care are restaurant exact, și de... vrea și el niște meniu printat, cam așa stau lucrurile. Niște o rolă afară uh... să-și pună cartofi prăjiți și e, saramura exact. și ce mai el. Uh, îți cere te bune să muncești mult pe bani puțin și să nu-ți plătește bine. Și atunci noi datoria noastră de la o vreme de când deja avem și noi un portofoliu și avem și clienți buni, nu doar clienți din acestea mai județe, am început să ne selectăm clienții și să, ori să îi punem să ne plătească în avans să le punem, să educăm noi, adică să le trasăm uh, niște un mod de lucru și pentru partea de design, un de bun de tipar și pentru partea de producție e, pentru termene astfel încât să lucrăm cât de cât în echilibru cu ei sau efectiv să, să refuzăm astfel de clienți mai sunt și clienții buni care aici o parte au marketingul de la București și lucrează cu agenție publicitate în exclusivitate și nu putem noi lucra în direct cu ei pe litoral și atunci singura soluție ar fi să lucrăm cu agenția care le prestează lor servicii. Iar lucrul acesta este bun, rău? Este... Ea și avantaj dezavantaje. Este bun pentru ei pentru că sunt tratați foarte prost se respectă un branding, iar noi dacă am lucrat direct cu agenția fiind din aceeași branșă cu noi putem să discutăm uh, în termenii noștri și să ne înțelegem foarte bine. Okay. Deci mi se pare un lucru pro. E mai greu de accesat mediul ăsta. Adică e mai greu, uh, am simțit noi că e, ne e mai greu pentru noi ca agenții din Constanța și prestatori de servicii, chiar și de producție publicitară să intrăm în legătură cu Bucureștiul, efectiv. De unde se... Sunt arogante agențiile din București? Uh, Victor... Uh... Îți mărturisesc că n-am interacționat prea mult cu ei. Foarte puțin... Au puțin uh, o doză de ego, așa că ei sunt din București și la ei bugetul, la ei sunt banii și know-how, experiența, că ei au contract direct cu brandul respectiv și atunci au tendința ca să uh, te subbugeteze, să te călărească pe bani puțin pe românește, ca da. să rămână grosul la ei. Dar nu aș vrea să generalizez că experiența mea e oarecum limitată cu un lucru cu ei. Îmi doresc, am ca obiectiv, să colaborez cu ei, dar încă nu am găsit căile necesare. Și uh, mai ar fi, spuneam, a doua categorie de clienți buni, ca să, să punem accent și pe lucruri bune, pentru că de aceea existăm și continuăm să existăm în domeniu, ar fi clienții e, din Constanța, firme mai măricele care au și o politică sănătoasă și se respectă, cum ar fi Alma Termu și Alma Glas, în cazul meu, o da. colaborare foarte bună, um, cât, îmi cere, cât îi cer ca și pe o lucrare, atât am. Dă bineînțeles un, pe un contract agreat de la început, ca să poată să aibă și el um, la rândul lui prețuri fixe, vorbesc de partea de sablare, de e, șabloane pentru colări, sticlă, ca da. ei ulterior să le, să le sableze în mașina de sablat. Um, Oamenii lucrează cu o nișă bună, adică vând sticlă de calitate, cu întâmplării de calitate, la, un, la prețuri măricele. Deci lucrează cu oameni care respectă, se respectă și vor calitate și la rândul lor mi-au spus și mie, băi, dă-mi un preț care să reflecte o calitate pentru că suntem foarte atenți la detalii. Le-am dat prețul, am făcut contractul, am bătut palma cu ei, nu sunt comenzi foarte mult, dar sunt regulate. Eu un respect standardul de calitate impus de ei și termenele. Iar ei îmi plătesc tot timpul foarte punctual. pare un client ideal. Un client bun. Deci chiar un client bun. Când am avut o problemă la modul că un calculasem eu foarte economic ca să le pot oferi și lor posibilitatea de a vinde mai ușor serviciu finit, uh, ulterior mi-am recalculat și am făcut un update la preț, am crescut un pic prețul, le-am explicat uh, care sunt și beneficiile creșterii, au acceptat, am continuat colaborarea, la fel cu o plată la fel de corectă, la term. Prietenii noștri de la Ovidius Clinical Hospital din Constanța ne-au rugat să discutăm despre anevirismul de aortă abdominală. Eu nu sunt medic, dar știu un lucru. Atunci când am o problemă de sănătate, nu aștept să se agraveze. Și recomand asta tuturor. Anevrismul de aorta abdominală este o adevărată bombă cu ceas. Dacă nu o tratezi la timp, devine foarte periculoasă și ajungi la bisturiu sau chiar mai rău. Știm cu toții ce este aorta, cel mai mare vas care duce sângele oxigenat de la inimă spre organele importante, dar și spre mâini și picioare. Atunci când peretele aortei este slăbit și diametrul crește, poate să se rupă și asta duce la o hemoragie internă masivă. Din păcate, două treimi dintre cei care suferă de așa ceva nu știu până ajung la spital, iar jumătate dintre ei mor până să ajungă la medic. Așa că dacă ai un tată, bunic sau frate care are peste 60 de ani, e fumător sau are dureri abdominale și membrele inferioare îi sunt mai pale, mergi cu el la spital. La Ovidius Clinical Hospital pacienții pot să discute direct cu un specialist adevărat în această problemă, doctorul Marius Militaru. El este medic primar în chirurgie cardiovasculară. Are o experiență de 20 de ani și a salvat zeci de pacienți care au venit la Spitalul de Urgență Florească, Spitalul Județan Constanța și unități medicale din Germania. Ovidius Clinical Hospital este pe net la www.ovidius-ch.ro sau pe Facebook la facebook.com slash Clinical Hospital sau la telefon 0241 480 400 și 0241 480 401 Mulțumim și noi Ovidius Clinical Hospital pentru că au fost alături de City Podcast încă de la început și pentru că fac minuni cu pacienților pentru că am vorbit nișat pot să vă spun din propria mea experiență pentru că și eu lucrez în media și advertising de o groază de timp că problema aceasta se regăsește la nivel național da, este o problemă cu oamenii atât în creație, atât în implementare cât și în producție Există problema aceasta de, de subbugetare, adică dacă tu vinzi cu 7 euro pe metru pătrat să zicem printul, tot timpul are tendința să zică, lasă că și-a pus mult, mai poate să lase 2, mai poate să lase 1 jumate, mai poate să lase 1,8. Te întâlnești cu, cu clienții din aceștia care, deși tu le dai prețul cel mai mic, totuși vor să ducă mai jos prețul? Da. Clienți pe care începem să-i evităm de la o vreme, pentru că au o politică defectuoasă și pentru noi, dar și pentru ei. Pentru că, din moment ce țelul lui este să obțină cel mai mic preț, aici sunt două categorii, unii care chiar obțin cel mai mic preț și nu interesează calitatea, dar astea, puțin, majoritatea, vor cel mai mic preț cu pretenții maxime de calitate. Și atunci, cineva trebuie să piardă aici și evident ei își doresc ca să pierdem noi ca și furnizori și asta pe termen lung înseamnă faliment într-o firmă, doar cu clienți de genul ăsta. Drept pentru care noi evităm și lăsăm concurenței noi ca și firmă redsign. Pentru că ne avantajează, noi punem în suflet în ce facem, chiar sunt, eu sunt un tip atent la detalii ca și manager și vreau să. Și am început să cultiv politica asta în organizație și îmi pasă de client, încerc să-l imesc prin calitate să-i ofer mai mult decât îi promit inițial și decât îmi cere el și atunci cu un buget mic lucrul ăsta e imposibil. Și chiar și cu, în situații în care avem câteva produse și servicii care putem să le dăm la un preț chiar concurențial și la o calitate bună. Însă ăla ar fi ultimul preț, cel mai mic. Și atunci dacă el este setat tot timpul pe negociere e nefondată, adică acceptăm negociere la modul ok, vrei un discount, îmi plătești cash în avans, integral în avans. Și atunci poți da un discount. Un discount care mi-l permit, dați dau un discount. Trebuie să fie o reciprocitate în negociere, nu dăm așa mai mult pentru că altfel plec la altul, e okay, drum bun. <gână> pentru că ne cunoaștem de ceva timp, una dintre politicele lui Cătălin este să mai ofere un bonus de ceva la o lucrare, să mai da. facă ceva în plus, numai să fie omul mulțumit. A fost o politică bună până acum? Bună întrebare! Un subiect contradictoriu pentru că... Adică costruirea... eu personal ți-am zis să nu faci lucrul asta. Da, da, și nu e singurul. Mai am uh, amici din domeniu cu experiență. De exemplu, un amic care se ocupă de design, care e foarte rigid în colaborare, e freelancer și mi-a contrazis politica. Uh, eu am fost la traininguri pe marketing, la traininguri pe management de business, la oameni cu experiență în domeniul de training pe care îi respect și care, a căror informații m au ajutat foarte mult. De acolo mi-am cultivat politica asta de a oferi clientului mai mult decât îi promiți. Doar că este o politică cu adevărat bună pe care o să o mențin în continuare selectiv. Adică, de exemplu, cu Alma Termu, cu Alma Glasu, că sunt două firme cu aceeași conducere sau cu uh, alți clienți de genul. O care plătești la timp, care te respectă ca și furnizor. Da, chiar din suflet, dar uite, de exemplu, student Tudose, doctorul Tudose, care îmi plătește integral în avans. Um, și um, are încredere în mine 100% când vrea ceva pe design, discutăm în mare și ulterior îmi spune că tot ni pe tine, lucrăm foarte, foarte bine împreună are bază în mine ca specialist, eu am bază în el ca și dentist când merg și îmi, îmi face un implant sau alt serviciu de mă rezolv în 5 minute, adică cu astfel de colaboratori care deja îți devin prieteni, îți dorești tu să le dai în plus sau cu un meu care are firma de curățenie, la fel. Lucrurile astea nu se mai discută, nu se mai negociază, totul este armonios, vine de la sine. Pe când cu un client care tot timpul trage pe tine să iasă el în, în câștig și tu să te duci în cap să... Ei intri în faliment, atunci niciun bun nu va Dar tu nu, crezi că ei sunt stimula. conștienți atunci când fac lucrul ăsta uh, de Da, negociere? sunt conștienți, sunt conștienți, deci o fac intenția, sunt conștienți că... Uh, a, a, adică asta înseamnă că în momentul în care e conștient, el de fapt a mai încercat să obțină acel preț din altă parte, nu l-a obținut e clar. și atunci de dacă... la tine, de, când ajunge la tine și tu îi zici da, atunci el este conștient. Da, mm. uh, ei sunt uh, diferiți, așa, var variază ca și personalități, dar uh, au câte multe lucruri în comun. Uh, cel mai uh, des întâlnit punct uh, comun la ei este să iasă ei cât mai mult în câștig, la pres cât mai mic, servicii cât mai calitative, indiferent ce se întâmplă cu tine, adică nu sunt conduci de o relație câștig-câștig, nu le pasă de tine ca și furnizor. Și atunci, uh, omul la taie în carne vie, adică n are, n are niciun, fel de, niciun fel de etică de business, oricând poți să aștepti la o de la el după o perioadă lungă de rupte. Atunci poți să spun că problema ar fi că sunt prea multe firme de publicitate, adică există prea multă piață ofertantă Oarecum, da, nu suntem chiar așa de mulți uh, Lipsește într-adevăr o politică nu de aliniere sunte, Nu sunteți așa de mulți cei mai dezvoltați și mai mari Dar mici sunt, sunt cu duiumul Sunt <laughs> într-adevăr, sunt mici cu duiumul uh, Aici apare o problemă de a, politică între concurenți De aliniere a prețurilor și a stilului de lucru o, o politică care s-a dorit în trecut, chiar înainte să intre pe piață, am mai vorbit colegii mai vechi, mai cu experiență, care e, nu... S-au încercat această politică, dar nu a stat în picioare pentru că la fel aici e o problemă de etică de la, direct de sus de la managerul firmei respective de producție publicitară. Adică una au stabilit și-au bătut palma la o întâlnire, la o masă rotundă și în practică s-au prostit efectiv pe prețuri mici. Și atunci se strică piața, dar aici apar și niște avantaje, pentru că dacă există o mână, cum ne-am format noi deja, au un număr limitat de firme de advertising care se respectă în Constanța și am agreat, am bătut palma și chiar pentru interesul nostru propriu, uh, pentru bine nostru comun, ne-am respectat uh, deal și ne menținem niște prețuri, ok și pentru noi și pentru clienți și nivelul de calitate echilibrat în regulă. Uh, clienții care nu lucrează cu noi și se duc la un preț mai mic au surprize. Pentru că n-ai cum să faci volum mare pe, bani, pe marge mică de profit. Că nu ți acoperi și să ai calitate foarte bună, pentru că ca să ai o calitate bună și să faci volum mare, să trebuie oameni competenți și mulți și utilaje multe. Ori, având uh, infrastructura asta și nici resurse umane, uh, atunci se trezesc că nu livrează la timp sau că fac raba la calitate. Și clientul se bucură primele lucruri și pe urmă intră în panică. Ce mi-a făcut ăsta? Cum de am ajuns la asta? Și o să vină ori la mine, ori la alt coleg de pe piață care are o politică normală, sănătoasă. Se poate face bani din advertising în agențiile mici din România fără a avea direct contact cu agențiile mari din București? Da, se poate. Se poate dacă acea agenție are alifia ei. Adică să intri tu pe piață nou. Cum am intrat eu acum ceva ani, fără nimic, fără niciun buget, fără niciun ban, cu un laptop în fundul patului și cu nevastă mea în parteneriat, e foarte greu. Trebuie să ai alifia ta. Eu am avut alifia mea pe parte de creație de design, adică am din familie darul ăsta de a avea simț artistic și am mai și fă, făcut ceva studiu M-am ajutat și prieteni mai cu experiență, unui Victor Maxim și m-am dezvoltat încet, încet și pe partea asta de design am, pot să zic că am intrat în piață, am spart piața și pe o politică mult mai sănătoasă, mult mai implicată și mai atentă la detalii și mai orientată către client față de cum era în perioadele bune ale pieței în general, nu doar pe producție astfel încât furnizorii erau foarte erau ă, tratau clientul de sus, venea și clientul se ruga de furnizoare, te rog, ajută-mă și pe mine, servește-mă și de aceea produs, serviciile erau alterate. Eu am venit cu mai multă implicare și clienții au apreciat și au ales să lucreze cu mine, care era mic la acea vreme, în detrimentul firmelor mari. Și aici am mai avut și m am adus din afara țării niște produse și servicii e, mai diferite, mai unicat care nu erau pe piață, să erau la tiraje Dar mult mai mari, ele, că chiar vreau imediat să mult mai mari și e, la prețul mult mai mari și e, la tiraje mult mai mari și e, pentru asta mi-am creat un portofoliu de clienți buni e, vorbim aici de tip tipăriturile cu finisări speciale adică cărți de vizită cu lăcuire selectivă, ieșită în relief, față Verso, o, pe un carton mai gros decât cartonul clasic, adică 350 de grame, laminare mată, față Verso, folio auriu, folio argintiu, folie lenticulară cu efect 3D, tot așa, față Verso, timbru sec o, combinat cu folio și timbru sec o, combinat cu lăcuire selectivă, sunt finisări o, care pe piața din România se vând dar. Ca produse de lux. Ca și... produse de lux la prețuri foarte mari, pe tiraje foarte mari, de obicei beneficiază de ele companiile mari care lucrează cu agenții mari de publicitate, care au bugete foarte mari pentru marketing și care fac tiraje foarte mari pentru la nivel național sau internațional, și atunci nu sunt accesibile micilor întreprinzători care vor și ei să se diferențieze pe și piață. Atunci, tu cum ai reușit? Da, adică... Printr-un partener extern, într-adevăr, printr-un partener extern. Deci sunt produse care nu le-am făcut în regim propriu. Uh, care e foarte bine sistematizat și cu investiții milioane de euro pe segmentul ăsta de producție publicitară cu finisări speciale, pe partea de tipografie cu finisări speciale uh, cu o relație foarte bună cu relații foarte bună pe uh, plată în avans adică le plătim tot timpul în avans suntem foarte pro și sunt foarte procu noi pe partea de livrare și calitate uh, am uh, reușit să facem pachete de cărți de visă de 1000 de bucăți cu finisări speciale, 1000 de bucăți pe model de uh, Bine, nu numai cărți de vizită și catalage, tot ce înseamnă extraordinar. Uh, da, magneții da. cu magneții ștanțați, de exemplu am reușit să aducem la uh, un preț pe pachet de 1000 de bucăți de magneți, pentru nișa de pizării, restaurante, catering um, la un preț de 480 de lei pe 1000 de bucăți într-o dimensiune de standard de, de 48 cu 6, 4, 68 mm ar fi dimensiunea, pe bucată vine 48 de bani bucata. Deci mai eficient decât o carte de vizită. Da, în condițiile în care, care... e mult mai eficient decât un flyer. Evident. În condițiile, pentru că este, apare tot timpul pe frigiderul consumatorului, oamenii chiar fac o de astfel de materiale promoționale și uh, acolo pe frigider uh, e cel mai la îndemână când omul deschide frigiderul vede că e gol, e foame, închide frigiderul, vede magnetul cu ancălsemul din clienții noștri da. care are comandă regulat și chiar are comandă regulat pentru că a avut rezultate. Deci lună de lună ei fac un tiraș. Deci ai venit cu, și cu o parte de inovație sau de ai ajutat sigur. cumva pe clienți întotdeauna și asta i-a făcut să, să aibă mai multă încredere în tine, deși nu ești cea mai mare companie nu, de. Nu. Pe departe. Nu, nu. nu. Sunt, suntem o companie de mijloc, și pentru că ne-a păsat de ei, și noi când -am, am mers. Eu, de exemplu, când am mers pe teren să um, ofertez, n-am vândut un produs efectiv, am vândut soluția. De aceea, deviza noastră este Red Sign pentru marketing cu rezultate. Adică, dacă clientul mi-a zis, dă mi și mie 15.000 de flyere, vreau să le împar prin constant, zic, ok, stai puțin să de vorbă, hai să vedem ce vrei să obții cu acele flyere, hai să vedem dacă e ok, e necesar pentru tine să facem un tiraj de 15.000, poate să facem mai puține, poate ai nevoie de un format mai mic sau poate ai nevoie de niște magneți. Uneori nu poate fi sănătos pentru afacerea ta da. să faci lucrul ăsta. aparent, aparent, uh... Am, au fost situații în care am încasat mai puțin pe o comandă decât mi-ar fi dat clientul la prima vedere. Adică el a vrut să fac comandă de 15.000 și am ajuns să comande la mine 1.000 de magneți de 480 de lei. Însă am câștigat o relație pe termen lung cu acel client, o colaborare sănătoasă pe termen lung o încredere pe termen lung astfel încât clientul de fiecare dată când vrea să obțină ceva, un rezultat, știa că trebuie să apeleze la Cătăling pentru că îi pasă de el, pentru că eu mă gândeam la afacerea lui ca atunci când este afacerea mea și împreună măsuram fiecare campanie de marketing și am avut colaborări de lungă durată regulate și am încasat pe termen lung mai mult și mai rentabil decât aș fi încasat o singură dată și clientul ăla neavând rezultate poate să oprea și nu mai comanda. Agenția noastră din, din Constanța și cea din București, pentru că na, e una foarte mare, a ajuns la, la punctul în care nu-și mai cunoaște clienții. Eu, pe mulți dintre clienții din agenția noastră, nu i-am văzut în viața vieților mele pentru că divizia mea de inovație n-a avut tangență cu, cu ce dorea clientul să, să facă. Este una atu. Să-ți cunoști clientul? Uite, tu acum spui că ai o relație interpersonală, adică tu cumva te și cunoști cu ei, știi da. problemele, le știi afacerile. Este ăsta viitorul în publicitate? Singura bună întrebare, o afacere, de fapt ce este? O afacere este un sistem, o formă juridică comercială și rentabilă care funcționează și fără tine. În momentul de față, după această definiție, încă firma mea, Redsai, nu este o afacere pentru mine, este un mediu în care rentabilitatea depinde de prezența mea. Ca să ajung să fac ceea ce spui tu, ce ai reușit tu să faci, te felicit, să sistematizez afacerea, să funcționeze și fără mine trebuie să-mi formez acest sistem pe parte de proceduri e format, dar mai avem de lucru la el, să-l perdau mai departe unei echipe competente care să poată să mă duplice, să lucreze la fel de bine și la fel de dăruit uh, cu clienții noștri, uh, cum am pus noi suflet în acești ani, ca eu să pot să mă ocup mai departe de dezvoltare nu și de ar mai vrea să ca noi. Dar da, mi mi-ar să plăcea dați să un să exemplu <laughs> pentru mine și mi-ar plăcea să ajung ca voi, doar că mai e mult de muncă până atunci și ți-am zis punctul minus, la noi este partea de resursă umană, însă pentru că suntem pozitivi, energici și orientați către soluții tot timpul, deja avem niște idei prin care să, după ce terminăm cu sistematizarea, cu manuale de proceduri la care lucrăm, ca să servim clienții foarte pro, într-o linie exactă și regulată, vrem să o predăm mai departe, și să facem o strategie nouă de recrutare și de training pentru... Chiar facem acum niște cursuri de formatori ca să putem să trainerim oamenii într-un sistem pro în firma noastră, să le dăm niște diplome, dar să aibă și un angajament față de noi pe o perioadă de timp. punctului este un business de familie care a apărut din dorința de a aduce un zâmbet în viața voastră. Toate tricourile pe care ei lucrează sunt din băbac 100% și sunt personalizate manual. Personalizarea se face prin cauciucare, direct în materialul tricoului la temperatura de peste 200 de grade Celsius. Se obține astfel un produs de calitate superioară care rezistă mai mult în timp. punctului este magazinul tău de tricouri personalizate și pentru că ei sunt prietenii noștri, vă fac vouă ascultătorilor un cadou. Trei tricouri personalizate cu City Podcast pe săptămână pentru un like și un share pe Facebook sau Twitter. Intră pe pagina noastră facebook.com/sitipodcast și dă-ne un like sau urmărește-ne pe Twitter la citypodcast.ro. Apoi share acest episod. Lunea viitoare facem tragerea la sorți, iar dacă ai câștigat, primești tricoul acasă. Care sunt unii dintre cei mai mari clienți pe care i-ai avut? Sau nu neapărat mari ca bugete, că este posibil să fie da. necunoscut, care sunt cei mai cunoscuți, să zicem, branduri cunoscute? Uite, eu știu că ai lucrat și cu Franche, de exemplu. Da. Deci care am... e unul dintre liderii din Horeca, din România? Cel la nivel internațional, de fapt. Da. A, a, pentru că ne-am implicat și am pus suflet și cu binecuvântarea lui Dumnezeu am reușit să ne mișcăm... Cătălin este și un om religios Eu mult spus Cred în Dumnezeu și tot ce facem Facem cu O rugăciune în sus înainte De aceea avem o politică sănătoasă Și încercăm să lucrăm cât mai etic Cât mai moral, să ne respectăm oamenii Și angajații și clienții Și Dumnezeu ne-a ajutat Adică am, chiar am reușit să lucrăm cu clienți mari Fără să intermediem să avem acces la ei Printr-o agenție mare din București De exemplu cu Pure Fitness Pe toată România ne-am ocupat de partea de producție și design. Uh, cu Franche la fel am lucrat pe partea de producție, uh, pe personalizări mostrare, cu uh, Alma Termu, care e o firmă mare, la, fel, la nivel național mm -hmm. și glasul uh, lucrăm foarte bine e, și uh, portofoliul nostru a crescut și cu un um, student cu doctorul Dose Bogdan, nume de foarte bun pe partea de dentar. La fel lucrăm uh, foarte bine și urmează să deschidă o clinică dentară foarte mare, cum nu este în Constanța, uh, ca și în, în afară. S-a inspirat el din Israel, ceva foarte calul. Ești mai mult pe profit atunci când lucrezi cu branduri foarte cunoscute sau când, când lucrezi cu noi clienți nu foarte cunoscuți, nu mega agenții, nu mega bugete? E interesant, aici am ajuns la o concluzie foarte interesantă sunt uh, mici sau mari firmele cu care colaborăm au uh, în la niște oameni. Poate să fie managerul firmei, patronul, poate să fie un uh, manager angajat sau un om la achiziții, efectiv, desemnat, treinărit mai mult sau mai puțin. E, felul în care este acel om, politica a lui de viață combinată cu politica companiei, acestea din urmă mai mult sau mai puțin sănătoase și corecte, poate să-ți determine modul de colaborare cu acea firmă. Și am avut aici companii mari cu o politică greșită, deși companii internaționale cu care am încetat lucrul, care aveau o politică defectuoasă pe partea de branding la nivel local și internațional, adică cărții de vizită arătau diferit în, ori, în puncte de lucru diferite, și nu ni s-a dat mână liberă să uh, creiem uh, o aliniere pe acest branding. Din start nu puteam să fim pasionați când lucram la un astfel de client. Și uh, la fel uh, se impuneau niște materiale care nu, nu ne reprezentau pe noi, pe noi ca și profesionali în stil de lucru. Este important cum faci PR-ul pentru agenții? Adică E te ocupi și de PR-ul agenției sau nu ai nevoie de PR? Am observat foarte multe agenții da. trimițând e-mail-uri și spunând cine sunt ei și ce fac. Trebuie la spamuri? Și spamuri, dar eu, eu personal cred că important este mai întâi să-l cunoaștem pe omul din agenție. Tu de foarte multe ori ai reușit să faci lucrurile ăsta. Cred că tinerii care ne ascultă acum sau oamenii care vor să-și deschidă o firmă de publicitate sau și-au deschis de curând o firmă de publicitate, trebuie să se focuseze și pe imaginea lor? Adică știi foarte bine ideea, bucătarul mare de foame, cizmarul n-are cizme, firmele de publicitate nu-și fac imagine, adică nu-și fac publicitate. Da, în practic, înțeleg ce spui. E normal, e ideal, dar este și normal ca un om care prestează niște servicii indiferent de domeniu, să fie un exemplu. Pentru clienți, pentru angajați, este, în practică, în practică, într-adevăr o provocare să reușești să fii pe cât de pro ai vrea tu pe partea de imagine, chiar și la o firmă de, de marketing, de media. În practică, lucrurile se fac treptat. Când nu e buget extern, când nu există o finanțare, dacă aveam un investitor în spate, să eram o firmă mare care pleca din start cu investiție, atunci lucrurile se întâmplau cum este normal. Să că diferența o fac banii bugetați Evident. În ca în orice agenție? business, ca în orice business una e să începi un business de la zero și alta e să, și să pe cârca ta și pe munca ta să începi să evoluezi treptat și să, te fi, să finisezi efectiv afacerea Uh, și pe partea de imagini și pe partea de sistematizare și alta e să ai buget din prima să-ți un soft, ne-repet de management, să-ți angajezi niște oameni competenți adus din afara orașului cu siguranță în cazul Constanței uh, și plătiți foarte bine uh, și să-ți niște utilaje foarte pro adică cu investiții de câteva sute de mii de euro discuți altfel. Uh, însă la cum am început noi uh, ne -am, am fost accesibil să ne creăm o imagine ca și branding foarte pro care i-am pe clienți de, și la un client nou acum chiar care este mare ca și corporație, am avut un feedback bun, aveți un site drăguț, fără să-i spun nimic, foarte frumos, îmi place foarte mult, ar fi interesat să ne ajuta și pe noi să ne perfecționăm site-ul. Însă, noi ca și perfecționiști din domeniu, tot timpul știm în bucătăria noastră ce ar mai trebui îmbunătățit și el loc de îmbunătățire. Oferi, în general, pentru că emisiunea noastră se numește ratecard, una dintre cele mai folosite noțiuni din domeniul publicității. Tu oferi ratecard la, la vânzare, adică prețul de listă, sau negociezi la mica înțelegere cu clienții? În, în domeniul ăsta sunt produse care au preț de listă și produse care și servicii care se ofertează personalizat pentru fiecare client în parte în funcție de cererea și nevoia lui. Avem o, un segment într-adevăr cu prețuri de listă. Acum, fiind un client nou, modalitatea de discount la prețul de listă este în funcție de cum face plata dacă plătește 50% avans, 50% la livrare sau dacă plătește e, integral în avans, deci aici ar putea obține e, un discount sau dacă agrem să aibă un pachet de servicii lunar de consultanță, adică care se repete, atunci e rentabil și pentru noi și poate fi mai rentabil și pentru el. Sau dacă este o comandă, chiar dacă este o comandă izolată, este o comandă mai, mai mare. Ai în general în campaniile pe care le implementezi un coeficient de return of investment mare? Adică să uită clienții tăi la ce roi au avut în urma campaniei sau acțiunilor? Da, da. Um, mă întorc la motto nostru pentru marketing cu rezultate și în măsura în care clientul are mintea deschisă și înțelege ce înseamnă rezultat, ne sfătuim și îi consiliem astfel încât să ia decizia cea mai înțeleaptă și să fie neapărat măsurabilă. Dacă nu este un marketing măsurabil care nu poate fi cuantificat, îl sfătuim să nu facă, să, să alegem altă strategie dacă nu îl putem măsura. Am înțeles. Dragilor, Mulțumim pentru atenție, Cătăline, îți mulțumesc că ai venit în, în emisiunea noastră. Acesta a fost episodul 1 din Ratecard. Intră pe citypodcast.ro slash ratecard 0001 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show poți să-mi scrii pe contact aron citypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro RadeCard face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte show-uri ale noastre pe citypodcast.ro Eu sunt Victor Maxim și încearcă să faci în fiecare zi o lumă mai bună pentru tine sau pentru cei din jurul tău.